Hjärtligt välkomna ska ni vara, mina damer och herrar, till ytterligare ett avsnitt utav NFL-podden i samarbete med Magazine.se. Ni hittar oss på Soundcloud och på Spotify. Varje tisdag kommer vi ut på, på Soundcloud åtminstone. Sen, sen är det lite olika med Spotify, så sådär. Jag sitter här som vanligt heter Johan och jag har Anton och Skåne med mig. Vi börjar med Anton för en gångs skull. Hur mår du? <laughs> ja, men eh, ganska fint. Vi har haft en, en trevlig vecka. Mycket fotboll. Härligt. ja eh, Förlusten då? Som jag sa förra veckan. Är... 2014. Jag, jag vi spelar bra och förlorar. Det är precis det man ska göra. Det är mm. perfekt. Liksom. Ja. Ja. Skåne, berätta lite grann hur landet ligger för dig. Ja, det är... Det lust ska vi säga. Precis, för, för precis. Jag, jag hade ju hoppats mm. att man kanske skulle kunna vinna två matcher i rad. Ja. Vi är inte riktigt där. Nej. Vi har, vi har dragits så varannan nu. Mm, mm. Men det är väl inte fysiken. Det är varannan match. Det är... Nej, om man jämför med Marshalli. Medelvis alla. Då är det fantastiska mm. siffror. <laughs> um, det är. vi, inne, vi Vecka nio drar igång på torsdag igen och det ska vi prata om och så pratar vi om förra veckan hur matcherna där och hur de var. Um sen idag så pratar vi lite grann om omklädningsrumskultur och, och den, den machokultur som finns i amerikansk fotboll. Det är ingen nyhet att den finns där, men vi, men vi ska har vi ska reda... hittat den! <laughs> vi ska... Man kan också se, vi vet ju att det finns omklädningskultur i alla sporter. Mm. Ja, visst. Det är väl just den här. Ja, men det var kultur. just machokulturen jag mm. tänkte på där. Men mm. vi, vi ska prata lite grann om den och vad den kan få för konsekvenser egentligen. Och, och ja, hur man kan se på den. Men vi börjar som vanligt med lite notiser. Två mm. coacher har vi i NFL just nu med hjärtfel. Ja, ska jag börja då? Ja, men börja du. Ja. Det var ju så att Broncos headcoach, John Fox. Han började känna när han var och spelade golf. att Jävlar, det började sticka i hjärtat och så vidare. Och han, har ju, han är ju till åldern, ska man säga. Och han har även kontakt med sin läkare. Som jag har förstått det nu efterhand att... Han har inte haft ett jättebra hjärta. Så där har det varit liksom. Lev ditt liv. Och sen när det, när det blir knas. Då ringer du mig. Och det, det var det han gjorde. Ringde åkte in på sjukan. Och eh, ja. Jag tycker med att det är ganska stor grej. Om man åker in till sjukhus på grund av hjärtfel. Men de ska operera. Operationen kommer ta 3-4 timmar. Han kommer ligga på sjukhuset. 5-6 dagar. Och sen vara vila i Ja, fyra till fem veckor. Så man pratar ju om att han kommer vara tillbaka eh, till december början, eller i mitten av december där. Vilket är ju liksom lagom för att få ett bra hum innan players, har Ja, typ. mannen bakom, jag antar att det är en man. Eh... Eh, är det någon de kan lita på? De har, ja, de, Jack Del <coughs> Rio har de flyttat upp. Ja. Eh, deras defensive coordinator tar över och axlar headcoachrollen så länge. Mm. Ja. Och han har, ju, han, har ju, <laughs> han har ju faktiskt haft de äh, Jacksonville Jaguars <laughs> som headcoach. Mm -hmm. är inte, inte någon vill ha på CV <laughs> <Nej. laughs> Det har ju Tom Coughlin också ja. här, men Han har ju ändå OS på seriet, men han var Super liksom. Så att ja. Och där är det väl lite Att han som Alltså han är ju defensiv koordinator Det är lite det att John Fox, den stora grejen Han har gjort, det är ju att säga nej Till Peyton, och det är lite det Man är orolig i, i Denver Ska Jack Våga säga nej mm. till Peyton för Peyton säger ju hela tiden Vi kör, vi kör, vi kör <laughs> fjärd Det vi kör. Det jag kör en callback-snick Ja men jag kör Så att det är lite där Han skulle liksom våga sätta ner foten Och kunna just slänga in specialteam kille. För att jag menar att deras specialteams är inte så dåliga heller. Tiden, tiden mm. lär utvisa hur, hur det mm. går. Nummer två på hjärtfelslistan. Är... <laughs> Gary Kubiak som är Texas, Texans head coach. Och han kollapsade faktiskt mitt i halvlek nu deras senaste match mot Colts. Så ser man att han när han börjar gå mot sidlinjen så sjunker han ihop egentligen och håller sig mot mot hjärtat. Men han har varit där, han åkte till sjukhuset. Det var ingen, ingen hjärtattack. Men han, de, han håller kvar honom. Och de testar honom bara för att vara på säkerhet. Och se vad det var som hände liksom. Och en liten, liten morbid rolig grej som hände var ju att så här, precis när han faller ihop. Så är det en av kommentatorerna som bara så här. Ah, nu kan ingen, ingen kan tänka på fotboll just nu när så här händer. Och precis samtidigt går Crazy Train igång i bakgrunden i, på arenan. man hör bara... Åh, gård, va? <laughs> samtidigt som man han liksom sjunker ihop och håller sig hjärtat. Vilket är åh, kanske inte det bästa tillfället att spela den låten, tänker jag. Nej, fast DJ-n eller den här förinspelade grejen kanske inte riktigt såg. Tittade ner så här. Men det är ju nu så Titta ner om det är någon som har någon form av hjärtatak. Innan du sätter på den här låten ja. Men med tanke på hur många det är som. Alltså om man bara tar pre-season så hade vi ju en, en av coacherna i Cardinals. Han, samma sak där, fick ju känslan om en match och din. de fick sig till det. Och Kanske störst av allt, så en av Harbo-bruscherna, han som styr och ställer i 49ers. Han åkte ju in där de var här: du är ditt temperament som gör att du får typ tacka hela tiden. Kan du tänka dig och lugna dig? Och han var så här: det är mitt sätt att vara, hur ska jag kunna vara? Så att det är... ja. ja, men alltså, det är väl lite som att alltså, på samma sätt som ACLs. Alltså, NFL-spelarnas vanligaste skada så är ju hjärtinfarker, det är ganska, alltså såhär, det är kommer med tjänsten som headcoach i nfl laget. Jag, jag tror att det är rätt mycket sådär, mycket stress uh, och, och mycket fall och alltså, sen så är det mycket den här, den här, man brukar prata om här: hidden yards, uh. jag tror att det är mycket hidden hours när det kommer till dem, att de är här. Ja, men oh, nu är det någon ni ska trade för. Vi ringer, vi skitsamma att han ligger och sover. Ja. Såhär, och så ska du vara här fyra på morgonen. Och så slutar ni spela klockan nio kväll. Alltså så här, de har väl inga arbetstider. Det är väl också det de, de som borger, liksom. Ja, precis. Och de har ja, det är ju bara intervjuer av deras familj. Mm. Så förstår man ju. Men vi får väl ändå önska, önska dem lycka och gång Eller hoppas att det går bra ja, med, med hjärtat för dem båda, helt enkelt. Vi ska ina med och prata lite grann om... Om Washingtons namn här var eh, mm. lite mera. För det är nyheter det där. Ja, det precis. Det ja, vi drar den en gång till. Mm. <laughs> Nej, men nu är det ju nu är det all time high kan man säga om den här kontroversen. Nu är det ju jättehögt uppe. Nu är det ju så att eh, DC Council är ju... Ja, som det låter. Eh, de har ju liksom... De säger ju till... De, Skriver saker och tycker liksom att alla lagen är... Vi ska, vi ska, vi ska säga det. Alltså det, ja. det. Washington heter Redskins just mm. nu. Och det, det är det som, som skapar uppmärksamheten. Mm. Det, det, är, det är lite fult. Det är ungefär som att, som att kalla ett lag för lappjävlar. Eller någonting sånt. Ja. Det ba, bara för att sätta det. Eller bara ja. liksom för att hade, det är som att New York skulle... Alltså Yankees skulle heta Juice istället. Så ja det skulle ja. inte vara snyggt heller. Uh. Mm. Och de har ju gjort, de här DC Council har gjort en resolution för typ 12 år sedan där de skrev till Redskins så här. vi upplever att det här är ett rasistiskt namn, byt. Mm. Och uh, den Snyder har ju varit, hans punkt har ju varit, eller hans uh, åsikt har ju varit att nej ni kan få flyga och har ändrat den från att såhär, dra ett helvete till, till att här. Ja, fast jag upplever att det inte är så. Och så börjar han dra upp liksom indianer från här och föran och bara tycker du det? Och så säger de så här: nej, det tycker jag inte. Nej, där ser ni. Kolla. Här. Han, och, så, och det är lite där. Och nu så har ju liksom Barack Obama lagt i. Där han sa till NFL att så här, Men jag tycker verkligen att ni ska... Att, liksom, för då hade redan NFL-kommissionären alltså, alltså Roger Goodell pratat att bara vi behöver nog ta in den Snyder för ett samtal för det är lite det här, gå in direkt rektorn och då kommer mm. en annan rektor och säger, gör det där, det är bra att du gör det mm. och då var det ju så att de hade nu i tisdag tror det var, tisdag så hade de ett möte med Oneida Indian Nation som är eller nation heter de som är typ som jag förstått det så är det en samling av massa indianstammar som just kollar igenom historien att den är skriven på ett schysst sätt och att det är mycket, alltså så här namn och sådana här saker, och då är just Redskin ett sånt. Um, och, och jag tycker det är jättebra att de gör det, och jag tycker det är trist att man inte har lyssnat på dem tidigare, för att man är det några som vet vad deras folk, och när är sådana här mm. uh, luftcitationstecken mm, precis, vill eller tycker så borde det väl vara dem. Uh, men det man också kan säga är att det här med Ja men om, om DC Council tycker att byta namn så ska man väl göra det. Men problemet är att de hade kunnat gå in och säga så här. Nu byter ni namn. Om det hade varit så att Washington hade varit ett Washington lag. Och inte ett Washington lag bara i namnet. Därför att Washington tränar till exempel i Richmond, Virginia. De övar alltså sina matcher och sånt. Det gör de i Ashburn, Virginia. Och de spelar sina matcher i Landover och det ligger i Maryland. Mm. Så att därav har de ju, alltså alla de här politikerna som tycker de, att det är... en de har mandat Precis, det är det som är grejen. Mm. De har inte det mandatet att säga. Men däremot så är det ju liksom, Roger Goodell har ju ändrat sig från att gå, ha den här samma hårda linje som eh, Dan Snyder. Att han har, har ju sagt att NFL kan inte och ska inte tvinga Dan Snyder till det namnet. Men nu är det ju liksom, eftersom att det är det snackas ju hela tiden om det här. Det är fler och fler tidningar. Nu är San Francisco Chronicle, de vägrar de kommer skriva Washington. Uh, alltså det blir fler och fler. Och det är det här man märker att Roger Goodell vill inte att NFL ska, samman, alltså ska sammanknippas med liksom rasism hela tiden. Och de man, hans chef alltså tags den här före detta nfl kommissionären han flyttade ju Superbowl från Arizona eh, bort från dem. För att de inte gick med på, alltså staten Arizona gick inte med på att göra Martin Luther King dagen till en, alltså den dagen. Det, det börjar helt enkelt uh, brinna lite grann kan man säga. Det är fler och fler som engagerar sig. Det är inte bara Sports Illustrated som har valt att kalla dem för Washington DC uh, vi i NFL-podden som ja. har valt Det är kanske. andra är tungare <laughs> elefanter <laughs> i den här businessen som börjar tycka till. Och, och även vi, är som är småkillar som president Obama. Ja. till. <laughs> vi, uh, vi fortsätter uh, i väntan på ett bättre namn att kalla dem för Washington DC och hoppas... Håller tummarna för Bravehearts tycker jag. Ja, med. men det ja, det Bravehearts tycker ja, jag. gillar det lite. Bravehearts. Eh, som har, Om ni inte har hört historien om Bravehearts. Då kan ni lyssna på föregående avsnitt. Där berättar vi allt om, om varför de kanske kommer heta Washington Bravehearts. Inom en nära framtid. Mm. Nu går vi vidare och kikar på matcherna som var. Och vi börjar helt enkelt med Bengals mot Dolphins. Där Bengals vann Skåne. Mm. Och det var ju äm, är inte så kul. Nej, Dolphinsvans. Ja Dolphins ja, Det Bengals, Ja, Dolphins mm, Ja. Mm. Jag hejar lite på Bengals där. Ja. Kan jag säga. Men det, det som är anmärkningsvärt är att äm, om ni kommer ihåg förra matchen som Miami spelade mot Patriots så hade de alltså ä, 21 unanswered points ä, hade Patriots på dem. Nu hände samma sak fast det var 17 poäng. Det vill säga att Miami gör en herrans jävla massa poäng Sen går de in i halvtid. Sen kommer de ut. Sen gör de inga poäng. Mm. Eh, och nu, alltså, nu är det andra matchen där det är 17, alltså, över 17 unanswered poäng. Det är jävligt mycket. Det är ju liksom inte bara en drive. Det är inte två. Alltså, det är väldigt mycket vilket gör att det är ett, det är ett stort problem de har. Eh, sen så lyckas de i, i overtime. Alltså ja, i övertiden då helt enkelt att. Ja, de lyckas göra en safety. Men vi, vi, visst var det så Anton, vi pratade om det. det. Det var väl bara andra eller tredje gången i historien. Som ja, match... precis. Som, som det är en så kallad walk-off safety. Fjärde gången. Fjärde gången. Mm. Ja, Men det, ja. Är, ja. Och eh, det innebär ju då att eh, quarterbacken på bollen kör sin dropback. Eh, och i det här fallet så är ju Andy Dalton precis, precis på linjen till sitt eget målområde. Och Cameron Wake, eh, Dolphins försvarare, kommer löpande så tacklar in honom in i hans målområde. Och då får man ju två poäng och bollen, det vill säga laget som tacklar ner de andra i mm. deras eget målområde. Och de två poängen är ju tillräckliga för att avsluta matchen. Om, precis, för det är ju också den grejen att det är ju så att overtime är ju sudden death om du gör en touchdown. Men gör du inte en touchdown, då går ju bollen över till det andra laget. Och nu hade liksom, nu var det Bengals tur och det var eh, Dolphins som hade fått börja med bollen vilket gjorde att de där två poängen räckte och det är verkligen en hårsmål för att för att det ska bli en safety så betyder det att bollen måste först gå ut ur en och sen komma in och det är verkligen en jätteliten grej men, men, men det, det man ska säga är att det var verkligen hade Dalton ens varit i närheten att spela så som man har gjort under vissa gånger under matchen så hade de vunnit, alltså de spelade ganska mm. dåligt, det var ju liksom att de vinner på en safety är ju på att de har... De mm. Ja men det lite av en uh, upset får man säga mm. att det var att dagens stod hände. Men, Absolut. Eh, men det gjorde de trots allt. Uh, Falcons mot Panthers spelades sedan på uh, söndagen antar jag. Ja eh, och det var ju en match som många trodde att. Så som det går för Falcons just nu och så som det går för Panthers. Som är på en riktig spree. Så var det en ganska lätt match för Panthers. Och det var det ju också. Mm. Det var inga konstigheter. Eh, Carolina vinner med 34-10. Och visar att de, de har en front seven i deras försvar som fan inte att leka med. De sätter så otroligt mycket press på motståndans quarterback. Med olika, och de har även Luke eh, som ett, eller något liknande, väldigt svårt att tala här i alla fall. Som plockar en pick, en av tre picks som Matty on ice Ja, precis. Han kallas, det, det är alltså, alltså quarterbacken. I välkomst. Matt, Matty Ice kallas han ju för. för ja. han är iskall och cool. Liksom. men nu ja, han är ju precis. Det är, det är ja, ju inte att han bara iskall, ja, det är iskall. Det roliga med det här, han är ju, alltså, som, alltså han heter ju Matthew Ryan, eller Matthew Thomas Ryan, men det spelar ingen roll. Ni hör ju att han är irländare i alla fall. Och det finns en irländsk bash i USA som heter eh, typ. BT Be ice, mm. ice eller något liknande Och då har han bara ändrat det ah. så att det är matt i ice Och nu är han så iskall Så att det är fan matt On ice. Mm. Att han är och det är inte... Alltså öl är ju god kall men, men inte för kall. Den ska ju hålla liksom... Eh... Alltså frusen bärs är ja. ju inte gott. Vet, nej. Nej. nej precis. Nej. Nej. Det vet ah, han är, han inte är kul. Ju en liten uh, is, slash. isglass. Ja. Ja. i ölform. Ja. Inte gott det. Äh, Panthers har hem där som sagt. Skåne, mm. Vikings spelar mot Cowboys och fick stryk. Mm. Och det var ju inte så otippat. <laughs> vill jag på att säga. <laughs> nej men det var ju ganska... Tippat. det jag tyckte väl var, var att, att Cowboys har en tendens till att spela så dåligt som motståndarna eller så bra som motståndarna är eh, de kunde lika väl ha förlorat, eh, det är typiskt att Tony Romo eh, slash hela Cowboys, att de, de verkligen släpper in Vikings i matchen, de låter Vikings få spela sitt spel och göra det bra, men så lyckas de vinna i slutet för att det inte var något stor lag de mötte, men det jag tar med mig från den här matchen är framförallt Adrian Peterson, alltså hur han tillbaka till att stånga sig igenom, han är som alltså running back och drar verkligen med sig halva laget ibland. <laughs> det var rätt schyssta grejer jag såg, tycker jag. Ja, uh, han, har, han är en otrolig running back, men jag tycker att i den playen just, han gör ju en touchdown, där det, uh. det ser ut som att han släpar med sig hela Cowboys secondary uh, men, över målen. Uh. Men eh, gör, den, som in, den som inte får credit där Är att mm. de har en backup tight end Som har precis blivit activated från Practice roster, Chase Ford uh. Och han, alltså, alltså Adrian Peterson är på väg att ramla ner Och då, han bara lyfter honom uh. I skydden och bara ställer honom uh. igen Och börjar knuffa in uh. honom mot en <laughs> Så det var, det var ett litet lagarbete där och ja, det var inte ett alltså. litet Och det var väldigt uh. snyggt också Och så har vi upp honom, liksom, uh. det var, Och det handlar ju liksom om en halv meter Så mm. det var jävligt snyggt mm. Men, Ja, så kudos och kredit till han. Att han lyckades dra in Adrian Peters. Och halva. <laughs> eh, cowboys nej Och sen så är det ju det här att Vikings valde att spela med Ponder. Och, eller Ponder, och det, är ju, det var ju kul alltså att ni körde med han. Men alltså, på det sättet som han i en egen endzone kastar boll. Alltså du vet, du vet. Hade varit bättre att ta tagit en safety. En safety två poäng. Nu blev det liksom en touchdown ja, till 7 poäng. Alltså någonstans måste man ju förstå vad det är. Kommer, kommer Freeman in med och mer där? Nej men det grejen är ju att alltså, det här misstaget tycker jag mer är på Bill Musgrave. Offensive coordinator i Minnesota Vikings. Som Vikings har bollen på typ sin 2-3 yard linje. Mm. om de ska göra ett passningsspel så kommer Ponder kommer på 100% säkert droppa tillbaka in i sin egen endzone. Ja, han måste ju göra det. Ja, precis. Och det, när du har Adrian Peterson på ditt roster då gör du honom bollen i de här lägena. Du, du ja. kör inte en, en play-action som för övrigt tar längre tid och får honom att kasta bort bollen då. För att han måste göra en fint med Adrian Och det är det som gör att en defensive end i Cowboys hinner komma till Ponder och svotta bort bollen precis när han försöker kasta det. bort bollen, vad innebär det? Han, han, han slår till med armen precis ja. när Ponder är i kaströrelsen. Så han prickar bollen ja. och slår bort den, liksom. Eller handen eller armen, du vet. Ja. De brukar, så att det blir lite den här, att det, det kastet som skulle vara spikratt fram, då blir det liksom som att någon bara... Lite som ett volleyboll så att man bara. Du upp den lite. Så, Vikings förlorar mot Cowboys, och, och det, det är inte så mycket Ponders fel som det är Offensive coordinator. Ja, men alltså, så, grejen ja. är att mitt, jag är ju otroligt här i den här matchen. Men jag ser ju inte som, <laughs> Nej, som att Cowboys om. har här släppt in Vikings i matchen. Jag ser ju faktiskt ja. att de för en gång skulle klicka. Mm. Att för en gång skulle så har de ett försvar som är jätteskadedrabbat. Men ändå lyckas hålla Des Bryant till 65-70 yards. Och ändå liksom lyckas spela okej. Okay, samtidigt som offense klickar för första gången någonsin under just Ponder. Som jag sitter och tjatar om. Att den här killen skulle de inte gett upp hoppet på. Och börjat köra sin quarterback-karusell och skicka in Castle och Freeman. För nu så han springer in en touchdown passar en. Ja, han har en interception och en strap. En uh, strap, En sack. Strip, precis. Mm. Zackstrip, alltså att han blir av med bollen i sin egen endzone- mm. Men utöver det så spelar han jävligt bra. Han, han snappar upp i pocketen. Han har koll på sina receivers. Jo. Han prickar Greg Jennings för första gången. Men och det är ju som... mot Cowboys. Alltså vi pratar NFC Least Champions. Alltså det, vi pratar liksom. <laughs> de är ändå svin... Champions ja, är. Men de är ändå svin dåliga. Och att de är såra. Okej okay, men det här var ju inte så jobbigt motstånd. Då behöver vi typ inte spela. Nej det är inte Alltså jag menar det är bara ta en sån grej. Att Des Bryant i en situation där han så här. Varför passar du inte mig, Tony? Och Tony är så här, ja men lugn, Det var andra försöket. Ta det lugnt, Sarah Och så är det någon flagg. Alltså det vill säga, det är inte en timeout, det är inget byte. Det är Desmond Bryant. Det man inte får göra är att ta av det dig För det är, du är under spel. Mm. Då ska man inte ta sig hjälmen, då är det ett straff. Bara på han är såhär, du lyssnar inte på mig så tar han av sig hjälmen och bara såhär, hör du inte mig nu så ser du att det är jag som pratar till typ. dig. Och, och, och då springer Jared Allen fram och bara, kolla, kolla, kolla, kolla, kolla, kolla. Han, alltså Jared Allen är ju typ den största Vikings-spelaren och han är såhär, han hänger ihjäl, kolla, han hänger ihjäl, hjälp Jävla, det som var hänt där spelen God. innan God. är ju faktiskt att det är en offensiv pass interference från Des Bryant. Ja. Josh Robinson, som cornerback i Vikings, det är en dålig pass av Roman som han fick gå och Bryant blockar bort dem. De ja, är, liksom. precis. Men det är ju ändå bara, jag menar att det var såhär, Cowboys, det går inte att säga men Cowboys var dålig. Ja, jag sett att Vikings var bättre. Cowboys var dåliga, Vikings var bättre. Där. Ja, precis. Det var bara det att de... Ja, precis. Men det är perfekt. <skratt> spela bra och förlora. Få en bra draft pick och ha hoppet för nästa gång. <skratt> ja, <skratt> ja, <skratt> ja, så jag det... Glöm inte bort eh, vart ni hörde det här först. Eh, spela bra och förlora. Ja, det är I alla fall där bra. ligger 1-6. Det var inte ens förlorare som sagt mot Cowboys. Saints förlorade mot Jets Skåne. Mm. Och där har vi, det, det var ju... Ryan-ball eller twin-ball. Alltså det vill säga eh, de två headcoaches, eller förlåt inte headcoaches, det är alltså Rex Ryan är ju headcoach i Jets och sen har vi den som är alltså defensive coordinator som är alltså Rob Ryan och de två är inte bara bruschor utan de är tvillingar. Två stora tjockisar som älskar defense och mm. eh, det var det var verkligen liksom en massiv defense uppvisning. Eh, och det var ju liksom, det var ju bara hur det var verkligen som en amerikansk film. Hur de har så här, det är också i månaden när det är så här: show your appreciation for all the army folk. Och, hela den biten. och det var ju liksom massa sådana grejer. De hade sin farsa där som nu lider av Alzheimers Body Ryan som har hela anledningen var för Chicago Bears är de de är. Så bra som de är. Men i alla fall om vi går tillbaka till matchen så är det ju att det Saints har. Det är en av de bästa quarterbacksen. Drew Brees som är helt insane bra. Och att Jets fullständigt sätter så mycket press på han. Eh, säkrar han så många gånger. Han hade två interceptions. Och det var ren förlax att han inte hade fyra. Ja, han precis. kunde ha haft sex. Alltså jag har aldrig sett Drew Brees vara i det tillståndet. att det är så här, Alltså han såg ut som... Terrell Pryor, eller liksom Gino Smith. Alltså han såg ut som en rookie i den närmaste. Och det läckte som ett sål. där det ska egentligen vara liksom. Det var, ja, och sen var det ju, ja, det var ju, det var väldigt mycket liksom, man märker på hur mycket det betyder för spelare att möta ett lag som säger att tyvärr du är inte tillräckligt bra och spelar här som... Jets running back. Chris Ivory. Chris Ivory. Ja, han blev alltså kattad av St. Louis. Eller förlåt. Inte St. Louis utan Saints. Um, och för att han inte var tillräckligt bra. Och de behöver running backs. Uh, och bara du är inte så bra. Och så blir <laughs> eller liksom går han till Jets och är verkligen. Det är han. Själv som springer sönder ja, men för du, du, var, du var inne Den på det att Jets liksom har, har blivit en slags främlingslegion för då ja, ja. människor som inte har någon plats mm. eller inte är välkomna i övriga delar av samhället. Då får man komma till Jets Precis, och, och då är, har man lite revanschlusta kanske. Ja och det är det här som är det sjuka för att liksom Sudfeld som inte fick <här> plats i, i New England Patriots och George Cruz som inte fick plats i Raiders- <skratt> Eller Bruns för den delen kan man inte säga. Mm -hmm. De har ju liksom då fått plats i Jets Och alla de har varit så här, diskuterade i New York väldigt tydligt. Så här, alltså hur fan kan ni ta dem? Jo, men vi behöver lite så här. Och Gets lider av alltså jättemycket skador. Och då är det också den biten att det de hela tiden klagar på, hela tiden. Så här, varför traderar man inte så mycket under säsongen? Jo. Därför att om du tradar en spelare så tar det fortfarande flera veckor för dem att lära sig systemet mm. innan de blir produktiva. Så... Och de i Så producerar de efter tre matcher så mycket som Cribs gör nu. Alltså efter tre matcher, jag vill inte se han i playoffs om det är så här mycket. Och likadant med Southend och likadant med ja. det är Vi är Vi håller ögonen öppna och fokuserade på Jets främlingslegion helt enkelt framöver. Och sen måste bara en sista grej. För er som gillar att kolla på mysiga saker, då tycker jag att ni ska youtuba när Jeremy Curly. Få hjälp att böja sin armbåge, armbåge åt fel håll. Där har ni någonting att se fram emot när ni har lyssnat färdigt på detta avsnitt utav NFL-podden som ni sitter och lyssnar på. Chiefs spelade mot Bills och vann eh, Anton. Ja det var ju ingen som blev överraskad av den man heller. <laughs> Chiefs är 7-7-0, 1-0, 8-0. 9-0 Ja 9-0 nu. Ja. Men det, alltså, grejen där är ju att Chiefs precis som Seahawks eh, känner jag är lag som vars offensiva svårigheter täcks upp av deras försvar. Ja. För att alltså Alex Smith, Chiefs quarterback, han passar 120 yards den matchen. Det är bottenprestation. Det är ingenting alls. Däremot har han ett försvar som gör två touchdowns och stoppar Bills totalt. Och det är det de vinner på. Liksom. Man behöver också tillägga här på just Alex Smith att det har ju varit hans, hans det är det det är samma klagosång som har alltid varit om han så här. Ja, men han springer inte tillräckligt mycket. Han, han passar inte så. Men om du kollar på hans så här incomplete eller mm, eh, pick, Alltså han kastar inga eh, interceptions. Han är alltså, en manager. Ja, det han gör är att han, han springer ut med bollen eller han slänger bort bollen istället. Och så är det så här: Okej, okay, det gick ingenting. Alltså han, han, spelar, eh, på, alltså, så här, han spelar som att han skulle spela poker. Där är det verkligen så här jag har inte så bra kort, äh, ja, nästa, äh, nästa och så exakt. bara sitter och väntar tills han får så här oh det här är en touchdown, oh, nu skickar jag den och mm. ja, så blir det en touchdown exakt. Mm. men det kan du ju bara göra om Nej, du har ett, ett försvar, bra försvar. som gör det är minst är lika för mycket ja, mm. minst lika mycket poäng deras försvar är helt galet bara. Mm. Ett, en defensiv var även i fokus när Chargers spelade mot Washington Anton det var Chargers försvar vi pratade om Ja, precis. Eh, Chargers lyckas ju även där med eh, vad som <laughs> blir som en, en, en, en strip men det är ju. Här har ju rg nästan kommit lite mer i kaströrelsen i, egen, i sin egen ja. ensam när han blir det... prickad. Ja, men det sjuka är att han skickar ju den och så studsar den i ryggen på en av hans egna killar och så studsar den i hjälmen på en annan kille och så studsar den upp där och sen så säger det en av de här killarna en av de här chockarna som ska jaga Uh, RJ3 eller Robert 3-pinnar mm. när han bara säger, eh han har ingen bollen jag får inte röra hon. då vänder han sig om och bara, var är bollen? så bara, ha jag tittat uppåt och så trullar han bak <laughs> ner i händerna och då är det ju touchdown. då uh. så det är ju såhär uh, okay. mm. något <laughs> och, slags uh, flipperspel där, egentligen. Uh, uh. precis men, uh, men annat i den, jag, jag skrev min notis där att RJ3 RG, drar ju en jävla fin helikopter nästan. Alltså det var sjukt. Alltså. En sån här, det är de har sagt åt honom att så här, slut, han har ju varit han var i first round draft pick förra året en sån här kille, en quarterback som inte får bli skadad. Mm. Men han springer mycket med bollen, han skrev det är kul. Mm. Så att nu på så här third and nine så är han egentligen så ska han inte lyckas ta sig till linjen. Jag bara säger det. När en springer mycket då säger alltid coacherna till så här när det kommer någon ens 10 meter i närheten av dig då ska du lägga den ner, slida, ta ja, knä, knä göra de framåtna precis, för, precis så, ja, ja. Det. det. gör inte han. Nej, Nej. Utan jag. istället för att springa då det är två försvarare framför honom som styr ut honom mot sidlinjen och säger du kommer inte lyckas kompis. Här här är sidlinjen, vi ska inte mörda dig. Det är lugnt. Var på RG3 säger så men nej du Nu drar jag min bästa Superman impression. Och så drar ett liksom ett, ett hopp. hopp över dem. Och med huvudet först. Ja. Och man bara, det här är så landar som är nästan två Landar gånger. någonstans på nacken. Ja. Och bara, ha, han tog sig upp efter det. Skönt. Kul. Ja, ja alltså jag kan inte tänka mig att såhär, jag, jag skulle vilja ha sett liksom, hela liksom linjen med coacherna ja. i, i liksom Washington som bara, men, vad, gör gör vad gör jag? <laughs> men, men, nu, nu, det är nu, han ska så slida bara. Vad ska han Vad i helvete? Ja, ja. men, men, jag... men de vinner ju trots, trots allt till sist på overtime. Så att eh, Redskins. Eller DC som vi gillar att kalla dem. Eh, tar en vinst. Och Chargers fortsätter vara ett bra lag som förlorar varannan match. Jag förstår inte det. Alltså de är riktigt bra tycker jag. De har Rivers som klickar varannan match. och De har bra receivers. De har ett helt okej försvar. Det sjuka är ju att det är den här, de här slutsekunderna innan det blir den här overtimen det är ju verkligen sådär ja. men med att de här ni lyckas alltså inte göra en touchdown på fyra för, alltså så här, ah. de har ju liksom en yard att gå och, och knappt ens och de lyckas inte för hade de gjort en touchdown där istället då hade det inte blivit någon overtime ja, exakt. Eh, och sen så i overtime så eh, får Redskins möjligheten att börja med bollen föråt Washington D.C. Och när de tar bollen så går de rakt över och gör en touchdown. Så att det är, mm, det är liksom... som att luften går ur dem. Liksom, uh -huh. vara, liksom. Vi har några fler matcher som jag ska ännu med och prata om eh, Eagles mot Raiders. Eh, den första på listan. Eh, Raiders på streak. Eh, är mm. ja, det någon igen ska vi inte riktigt säga. Men, men jag... ja, inte, vi, vi pratar varannan gång. Ja, ja precis. Ja. Nej, mm. men det som är det jobbiga med den här är ju det att vi. Förra veckan så pratade jag om så här, jag tycker det är lite märkligt att Tyrell Prye börjar prata om att vi ska gå till, till till playoffs Det tycker jag är nog en märklig grej liksom. Eh, men med att, att Chargers losar, hade Raiders då vunnit och hade de legat lika. Och det är just den biten att man får ju sitta och räkna och skriva och så vidare. Men som det är just nu så är det Chargers som är andra, alltså det är Chargers och eh, Broncos som är de två lagen som är wildcard eh, wildcard lagen, det vill säga Raiders behöver bara slå eh, Chargers i vunna matcher så det var väldigt surt att eh, Eagles tog det, det bästa spelet eh, sen första matchen den här säsongen och eh, det var väldigt surt att se att Hayden, alltså DJ Hayden som är alltså Raiders första val och ska spela corner antagligen hade jag köpt biljetter till den här matchen för han var med som en åskådare det var fruktansvärt att se, alltså jag kunde ju liksom se innan eh, False ta bollen alltså quarterbacken i Eagles så då tittar han upp och bara där borta är Hayden, bra, okej okay. eh, så, då, då ska jag han kunde ju såhär peka på killen, så här, äh, det är det jag kommer skicka den till, och så skickar han den till och man ser så här det är liksom en och en halv meter. Han har, alltså det, och du vet, han slutar spela så här, ah, men du kommer aldrig ta den här bollen. Man bara, jo, det kommer han ju göra. Och så blir det en touchdown. Det var, alltså, jag var så jävla förbannad över hur han spelade. Det var ju som att Raiders spelade utan en secondary. Och det var ju liksom inte ens att, alltså jag tror inte ens en gång att äh, Eagles använde sig använde sig av andra eller tredje eh, försök. Utan mm. att de gick såhär, ja ah, första försöket det gick om de tio yards. Eller gjorde en touchdown. Oh. Alltså det var så här, det, det var helt horribelt. Ja oh, men se. alltså jag kollade lite på det här. Foles hade ju faktiskt inte bara att han langar, er, tangerar rekordet med sju touchdowns i en oh. match. Han har även en så kallad perfect passer rating. Oh. Som man bara får om man har runt 80% completion ett visst antal touchdowns och inga interceptions och sådär. Så att eh, de, de lyckas verkligen Ta sönder den där hört helt. Direkt. Ja och det var just det, den biten. Att de hade ju liksom. Som jag säger nu. Vet jag att jag upprepar mig här. Men de hade ju ingen sekund att prata om. Och, och det är ju lite det som är den biten. att Alltså kan du inte stoppa några passar. Kan du inte stoppa någonting. Alltså. Det, det som jag tycker. Jag, jag lider lite med falsen då. Därför att när han kommer upp till sju touchdowns. Det är alltså mitten av tredje. Mm. period, eller kvarten och då känner liksom eh, Chip Kelly att säga, ja men kul, fan eh, tack för det då, då spelar jag min, min andra quarterback då eller tredje valet, för att han behöver lite tid och lite snabbt och lite sånt I, alltså, det, det är ju lite synd om Nick då, att han inte får möjlighet att slå rekordet, ja, att det slå Peyton och, och bli den här helt fantastiska ja. så att, eh, det kan man säga om det, yes mm. Uh, Bax mot Seahawks Anton 21-0 ja. i andra kvarten Ja Bax oväntat nog går upp och tar en ledning Med 21 mot Seahawks uh, Genom en lite lobpassar Och lite härligt springande Alltså de, de har verkligen sa Okej okay, vi är 0-7 skit samma nu leker vi på plan Och det går ju skitbra, fram till att Seahawks vaknar till liv och kommer på här, just Det vi är en spelar sitter vi är hemma. Ja, exakt. måste, måste vinna. Och så ja. säger Russell Wilson, det är bara. jag löser det här. Men vänta, jag har ju inte sprungit in en touchdown, Nej, så jag gör det jag. Och... Jag fixar det. Ja. Uh, ja. Så vinner oss. Ja det är inte konstigt än så uh, Det gäller att spela hela matchen Ja uh, helt enkelt. det kan vi ju säga till Buccaneers mm. mm. mm. Och ja. Seahawks valde ju bara att spela ja. den Sista delen ja, ja det är sant Det uh, funkar om man är om man är. Om man är skitbra <laughs> <här> <här> <här> Raven spelade mot Browns och Till min lycka så vann ju då Browns och går upp på andra plats i sin division Ja uh. uh, vad, vad vill jag säga om det Skåne? Nej, jag tycker ju att alltså, det är tydligt det här med att vi pratar om hur Peyton Manning och vi pratar om Tom Brady vi pratar om hur de här kolderbacksen kan ligga under en match och sen bara, okej, okay, men det här är sista driven, jag gör. Uh, det orkar inte flack att göra, den här killen som kallar sig för the Elite One. Mm. Han fixar liksom inte det. Um, och framförallt, Browns defensiv. de gör verkligen ett jättebra jobb. Och jag menar vi sa det redan från början: Bakevjus Mingo, han kommer ju vara en av de rookies som kommer vara defensive rookie of the year. Det är jag helt övertygad om. Han är fantastiskt smart, som vanligt. Och sen får man inte glömma bort: Jason Campbell eh, gör ju inte bara sitt jobb, han är ju verkligen smart. Och alltså det... Men han, han, känns väl, han känns väl stabil och som vi var inne på det, det är ingen hothead det där. Det är ingen kille som bara säger nu, nu kör vi utan det är... och metodiskt han väntar ut klockan mm. där i slutet och, och liksom han gör det han ska. Ja. Inte en enda interception har skickat på de två matcherna för att spela. Fem touchdowns. Det, det, är väl liksom, det, det är väl stabilt? Ja alltså grejen att han eh, är ju så himla duktig och det det som jag hör mycket är att, att man tycker att det var väl fel av Browns ledning att just plocka upp innan att köra äh, istället för Jason liksom. och det kan jag hålla med om för Jason är ju han är, han, han är så pass bepröva. bra att han nästan skulle kunna vara en stadion-cordback han var ju stadion-cordback i Raiders tills han bröt sitt nyckelben mm. och uh, han hade varit fortfarande helt övertygad om stadion Framför Tourelle, bara liksom framför Tourelle. Men man kan väl summera genom att Browns känns tycker jag, lite som Chiefs light. Alltså, de, de har en bra game manager nu på kortback-positionen. Och de har ett bra försvar. De är inte på Chiefs nivån än. Men det är lite liksom den typen av spel de vill köra. Liksom. De vill kontrollera matchen och vinna på ett jävligt bra försvar. Um, yes. Vi hoppar vidare och pratar Steelers mot Patriots. går nu. Patriots vinner. Ja. Och det är ju väldigt vackert. Alltså, Brady uh, är tillbaka kan man väl säga. Han gör för första gången tre um, touchdowns i en match den här säsongen. Vilket egentligen är så här det brukar vara vanlig standard från honom. Uh, Amendola som ändå var den som skulle ersätta Wes Welker även om de sagt att ni, så är det absolut inte de ser exakt vilka det här. exakt samma du vet såhär, kommer från samma fall, skola ah, lilla Texas A&M-spelaren <laughs> ah, ja men. och nej nej nej, han ska inte avse sig, <laughs> ah. men han gör eh, sin första touchdown, det känns som att det är bra, eh, Gronk går in och gör en touchdown, det känns som att nu börjar de komma igång, och det som är intressant är att alla pratar om oh shit, fan Patriots är så jävla dåliga, hur ska det gå för Patriots, de har inget försvar de har inte det här, de har inte det Fan, de ligger 7 och 2. Jag hade <laughs> önskat att jag kunde sitta och klaga på som att de var svindåliga och ligga 7 och 2. <laughs> ja, verkligen. Alltså, så att, ja. Ja, det, det är, de det mm. är så, så dåliga är de helt enkelt. Nej, Nej, Nej. De, är, de har ju Tom De Brady. hålls ju till en annan standard, tyvärr. Ja. Sista matchen från förra veckan som vi tar upp här i NFL-podden. Colts mot Texans. Ja. Colts vinner. Ja, men det var en härlig match att kolla på. Det var ju... Alltså det hemma projektet. Case Keenum för Texans. Han kommer ju ut och... Han kommer ju ut och han har gått skola överallt där och sådär. Han kommer ju ut och le, börjar med att leda Texans till vad som ska bli en riktig utskåpning av Colts. Liksom. Han hittar Andre Johnson, deras skärm wide receiver, tre gånger under matchen för en touchdown. Han har nästan 300 yards, inte en interception. Han spelar skitbra. Det som händer här också är ju att Andrew Luck i Colts kommer på att säga, men vad fan. Jag är en first-round draft pick. En number one-one choice. Alltså, <laughs> first, off, first guy off the board. Jag kan inte bli torkad av en kille som liksom de bara hittade på gatan i Texas. Liksom. Det, det funkar inte. I en trailer-partner. Nej, exakt. Så han eh, tar sin favorit-receiver T.Y. Hilton och skickar tre passar till honom. Och plockar den här matchen. Men det var en bra match. Så tar koll kolla en repris. Så tycker jag gärna colts Texas Jag måste bara tänka. Har du sett någon presskonferens med Case Keenna? Nej den... Jag vet inte jag heller. Det känns ja. som att de skapar För Jag tror att det kommer att vara samma sak. Och så märker man sig. Shit du och inga tänder? Vad tar du fan den några banjon Är det så att det är någon som har några hemliga videoklipp eller länkar till någonting på detta, får ni gärna höra av er till oss på NFL NFL-podden. NFL-podden at gmail.com eller på vår Facebook-sida går jättebra där också. Det får summera de matcher vi, vi pratar om. Ja, det var ingen summering, men, men vi, vi avslutar det där i alla fall. Och eh, så går vi in och pratar nu om, om detta med, med, med kulturen ska vi inte säga. Det handlar om omklädningsrumskultur, men det handlar också om att det finns en en standard i amerikansk fotboll där, där liksom det ska vara hårt och man pratar om tough love och man pratar om att det, det ska skrikas och det, det, ja men det, det är pranks hit och, och det är andra saker dit. Um, vi kan väl börja prata om, om Waters, den gamla 49ers-spelaren som uh, coachade ett high school-lag. Eller coachade? Coachade fortfarande? Nej, han coachade. Mm. för att alltså, Han är ju... En gammal 49 från just 92-94. Fantastiskt var han då, running back. Eh, han coachade alltså i high school eh, för Oak Grove High School. Och där var han head coach. Eh, och han, han står alltså anklagad för att pushed or jacked up eh, spelare under en match. Eh, och även har använt sig av rasistiska glåpord. Eh, och det som är när man börjar titta mer in och läsa den här biten så är det liksom att Ja, först så placerade han, han på en lista som heter Indefinite, indefinite live eh, och, och började en utredning 20 september och sen avgick han 1 oktober. Och det som, om man lyssnar på spelarna så är det liksom att... Ja, han, eh, han är verkligen... Det, det är lite tufft och lite hårt. Alltså han liksom skakar om spelare och så vidare. Men det är ju en ren match eh, som de spelar mot West Orange... Där han, alltså det som att han tappade. Spelarna är så här. det var situationer som inte ens hade med fotboll att göra. Där han liksom är alltså verkligen aggressiv, fysisk råhet. Det är liksom, och de här rasistiska orden, eller glåporden då. Och eh, att spelarna, det var flera spelare, som var, alltså vi pratar alltså 7-10 spelare som säger att om han kommer tillbaka så slutar vi hellre spela fotboll. Mm. Men, ja, men det där är intressant jag, jag, jag som NFL oinsatt jag, jag, jag, har ju, jag förstår väl ändå idrottskultur eh, någonstans lite grann. jag börjar titta på, på Hard nu och där pratar man ju också väldigt mycket om att så, ja, men det, det är viktigt att man, man som coach liksom är, är lite hård och, och, och kör på det, det är det enda sättet att få resultat här och, och det tycker jag är så intressant att ställa i relation till, till Vikings coach då oh, mm. Leslie Frazier Mm. Som egentligen försöker anamma en ganska annan typ av kultur i, i omklädningsrummet. Uh, för han är ju, nu får han ju väldigt mycket kritik när det går dåligt för Vikings. För att han är så lugn i sidlinjen. Han brusar aldrig upp. Han är ganska stoisk helt enkelt som coach. Och, uh, och det är en väldigt stor kontrast gentemot det man är van vid inom amerikansk kultur. Med de här eldiga coachesen som driver på spelarna, skriker åt dem. Ja men tough love idén. Ja, och, det, och det är väl klart att det är lätt att gå till analysen alltså, då att det, det är det här det är fel på dem det, om det går dåligt mm. för Vikings just nu. Men, alltså jag, må, jag, jag håller faktiskt inte alls med där. Jag håller med att, att Fraser får skit. Eh, men jag tycker inte att det är att han får skit för att han är för att du har ju flera andra som är tysta som inte brusar upp. Alltså det är ju bara att ta Raiders ah. eh, eh, head coach. Eh, han har ju aldrig liksom sagt att likadant när de gick ut så sa de så här, vi vill inte ha, alltså det är viktigt för oss att folk är mogna alltså våra spelare ska vara mogna de ska ha liksom, vi intervjuar dem huruvida de är, har flera tjejer eller en tjej, mm. alltså för att vi vill ha mog, alltså personer som är mogna och så vidare, och likadant att jag skulle säga alltså Tom Coughlin har ju sagt liksom till sina spelare och alla där att finns ett ord jag kan byta ut för att göra det ännu bättre så är det liksom, ähm, Att ni ska konkurrera mot det Mot att jag älskar er. Mm. Och att mm. det är liksom en sån. Verkligen så här. Jag älskar er. Det, och genom att jag säger det. Kommer det göra att ni spelar bättre. Men det och, är, så att det, det finns ju båda mm. sidorna. Och jag vill också säga att. Den här, de som står och skriker på sidlinjen Får ju oftast kritik för att de står och skriker. Mm. Eller visar. Och det är ju lite den där biten att. Du vill ha någon som engagerar. Och brinner mm. för det här. Samtidigt som du vill ha. Jag, menar, jag tror jag aldrig har sett Andy Reid Nej, äh, liksom. det så bra, alltså det, det finns ju många exempel menar jag som är just tillbaka det behöver inte finnas någon motsättning i att vara heller engagerande och och, och inte vara hård. Man, nej, man kan nej, vara mjuka skärande också. Men, men det, vi, det vi skulle ta upp här också var ju då att liksom vilka konsekvenser det, det får när, det, när man har den här hårda skärgången Vi pratar om, vad, vad heter han? Jonathan Martin. Martin. Martin. Mm. Alltså, den biten tror jag inte har så mycket med coachningen att göra. För det är ju ändå eh, fel. Eh, alltså. Filbin, vad heter han? Ja, ah, ah, eh, alltså deras coach som är verkligen, han har ju sagt, från att han kom dit så får du inte svära. Alltså svära du eller är du, gör du uttalanden som han inte gillar då får du liksom ja, då får du pynta liksom mm. fem dollar eller whatever liksom. Och det är liksom hela tiden och han är ju liksom otroligt mån om att säga, kommer du för sent liksom, då får du ett litet straff och det, det ska verkligen vara så här Menar, han, är också ja, där. Men han vill ha en high character locker room. Precis ja, som precis. de andra har pratat ja, Som, om, liksom. Och, liksom, som scouterna. och det är det jag tycker är så jävla märkligt. För nu pratar vi om så här. Vi tog ju upp det förra programmet. Att det var en kille som heter Bryant McKinney. Som blev tradad. Och han blev ju just till Dolphins. Han är right tackle. Förlåt han är left tackle. Och eh, Jonathan Martin är vad deras. Uh, left tackle, så att de flyttade alltså sin left tackle till right tackle, och det kan ju inte tyckas vara så mycket, men om vi går till vanlig fotboll flyttar du någon från vänster-mittfält till höger, eller uh, ytter-mittfält då, mm. det kan ju bli ett jävla, alltså här: nej men jag väger att spela den, det är dåligt med foten och så vidare, här uh, på o så att säga, där skiter man fullständigt i det, att det är så ah, ja men att du har en bättre hand, det spelar ingen roll där flyttas de liksom, ehm uh, det är den första grejen som han tydligen har reagerat på. Den här Jonathan Martin, Martin då. Men sen är det ju det att. Det är, in, det är runt Halloween. Och han blir utsatt på ett offentligt café. När han sitter med sin familj. Så blir han utsatt för ett prank. Jag vet inte vad detta pranket var. Men det är ett prank som. Ett skoj som gick över. Över alla. Alltså gick över styr helt enkelt. Och. Där känner jag bara så här direkt när jag läste det. Han får vad som beskrivs som en mental meltdown och behöver åka till sjukhuset och befinner sig nu på sjukhuset med sin familj. Hade det varit någon annan en annan situation, ja, det är USA. Det är ganska nära till vapen. Alltså, för mig hade det inte varit omöjligt att se den liksom Columbine stil, att han går in och skjuter med hela omtjänstrummet. För det är lite det man vill komma till när det är när han går ut och säger att så här, jag, jag skyller inte på någon av mina lagkamrater. För det är ändå hans lagkamrater som gjort det. Utan han skyller på att så här: Ja, men det är den här omklädningsrumskulturen som har börjat komma åt mig. Och då undrar jag liksom. Alltså, det är också det som deras. Eh, Uh, offensive guard, alltså incognito har gått ut och sagt att ah, men, uh, Jonathan han skyller inte på att det är någon spelare som har satt dit utan det är just det här med pranksen i omklädningsrummen. Men det är så jävla konstigt tycker jag. Faktisk, det, alltså... uh, ja, men, men, det, men det är väl <coughs> det är ju lite det vi pratar om att man brukar ju säga don't hate the player, hate the game och att vi pratar om en struktur som, som just ja, uh, skapar skapar den här typen av pranks kanske mm. då och skapar vi, vi ska prata om, om äh, Harris, äh, ja, Kwame, ja, äh, Kwame Harris Ja, Kwame, Harris som jag berättade men, men jag tänker kort. att vi, alltså för det som det som Miami, alltså det, vi måste ju ändå dra klart den här biten med, med Dolphins bara och det är ju så att att Miami har ju sagt det de har ju satt han på en indefinite liv, alltså det är inte sagt när han kommer komma tillbaka någonsin och det han har gått ut och sagt är att så här, om inte det sker drastiska förändringar så kommer inte jag komma tillbaka någonsin till Miami. Och där har ju Miami varit så här, okej okay, men vi sätter det på indefinite liv. Eh, på en lista som kallas NFI, alltså non-football injury. Och har valt att fortsätta betala ut sin lön. Samtidigt som de säger att vi såg det här aldrig komma. Det här kom som en liksom, klar himmel. Och det, allting är ju så här... Menar, om man drar skämt så är det så här. Ja, man får vara lite lugn när man drar skämt eller pranks. Det borde man ju liksom. Ja. Men som sagt, vi ska börja prata om en Nej, annan. Men vi, jag tänker att vi vi, vi vilar i historien om, om Kwame Harris eh, denna vecka. Eh, så att vi, vi har tid att prata om det. För nu börjar vi få slut på tid. Men det finns saker att prata där då, om liksom den. Om strukturen i, i omklädningsrums. Eh, ja, men hur, hur det är i omklädningsrummen i, i NFL och idrott största allmänhet egentligen. Jag tycker, mm. jag tycker väl egentligen bara, det handlar om mobbing, och ja. eh, sen om man vill förpacka det hur man vill. Det hör inte hemma någonstans. Nej. Det hör inte hemma på en skolgård det inte hemma, och det hör inte hemma i sport heller. Och eh, det här är ju någonting, alltså. Jag förstår inte att Miami inte har blivit. Ut, alltså så här att en NFL inte har gått ut och bara säger- Kul att ni kör, men ni får mm. inte några pix. Nästa. Och ni får inte spela klart era matcher. Och ni får inte göra de här grejerna. Det är ju en utredning. Och jag hoppas verkligen att det är det. Man finns... har ju gått till NFL, Precis. EA och till Dolphins och NFL. Och EA har ja. inte startat en utredning. Det är det jag tycker det är jättekonstigt. Utan det är NFL som gör det. Och jag hoppas bara att, att det kommer bli så grova. Alltså ännu mycket värre än vad Bounty skandal. Ja. Det här ska ju vara. De ska ju inte få spela. Liksom. Mm -hmm. Tycker jag. Uh, vi hoppas på bättring där. Uh, och uh, riktar raskt blicken framåt mot kommande matcher På torsdag spelar uh, Vikings uh, hemma mot DC Anton Ja men det ska väl bli härligt Få en liten uh, en stjärnspelare hem till till Minnesota och St. Paul och Minneapolis Få kolla på RG3 får de göra Se jag har springer med bollen Förra gången de möttes så börnade ju RG3 Vikings något rejält med, med sina ben så det ska bli kul att se om de kan tigla honom. Och kan de det så tror jag det här blir en jämnmatch. Mm. Uh, vi gör ju som vanligt att vi, vi pratar. Eftersom det är så många matcher så rekommenderar vi bara några stycken. Som ni kanske hinner med att se. På söndag klockan 19 så är det Bengals mot Ravens gående. Ja. Kan man titta på. Ja. Jag tror det är ju toppenmöte. Ja. Det, det är inte mycket mer än att säga det. Alltså Ravens... Mm. De vann inte mot Browns, men, men det är ju ett, det är ett toppengäng. Och Bengals, det är kul att kolla på dem. Mm. Ja, man. men precis. Vi hackar ner på Flacco, men det är också att vi håller dem på samma sätt som New England. Man håller dem till en högre standard. De vann Super Bowl förra året. Ja, och det är ju lite den biten med att Rice, deras running back, han ska vara mycket bättre än vad han är. För deras defensiv medius Terrell Suggs och Elvis Dumervil. de är ju, de gör ju Just nu så gör de 70% av jobbet. Det känns ju trist att liksom två spelare som har svin mycket betalt åker liksom någon form av små ja, Så man vill ju liksom så här, när ska de ta med sig skorna och tröja och spela lite? Det är väl lite det kan jag känna. Lions-Bears spelar samtidigt, anton. jag. Ja men precis, för Bears blir det ju nu, eh, när ni lyssnar på det här så kommer ju Bears som ett Packers precis. Så det blir ju andra, om man säger så, NFC North derby som Bears spelare i rad. Eh, nu är de hemma mot Lions och jag tror de kommer ha det tufft. Mm. De utan Cutler eh, oavsett vad man kan säga om honom så oh, de har ju inte en bättre spelare bakom honom. Liksom. Så det bli tufft. Ja, ja, alltså att man tradade Jason Campbell bort och bara, men det är lugnt. Alltså, uh. Jay Cutler sa att han inte skulle bli skadad i gång. Det blir han litade år. alltså på Jay Cutler, vilket är typ det sämsta någonsin <skratt> att... någon har gjort. Ja, och Lions får tillbaka Nu är Calvin Johnson inte skadad Reggie Bush är där Och Matthew Stafford Deras lilla, ja. lilla trio där Kan göra mycket skada Klockan tio sen Då kan man få stanna kvar framför tvn Och titta på Panthers mot 49ers Skåne mm. Och det är ju precis det, det, ja, det är ju ett här kan Newton som är i värsta skallen och liksom de vinner hela tiden nu. Nu är det ju första matchen när det är riktigt riktigt motstånd. Eh, 49ers hemma är en tuff match och eh, eventuellt så blir det ju första matchen som Aldon Smith är med. Mm. Eh, han är inte satt som startande men han är satt som aktiv. Så att det kan ju vara att han är ombytt och om jag hade varit Panthers så hade jag bara varit livrad och bara att han är ombytt. Liksom. Vill man inte sitta och hålla tummarna för det, då kan man titta på Broncos mot Chargers istället Anton. Ja, och där har vi ju frågan igen, vilket Chargers är det som dyker upp? För att det är det inte rätt Chargers gäng som ställer sig på planen så kommer ju Broncos att skåpa ut dem. De har fått en bye week precis. Så att Peyton Manning, Welker, Demarius Thomas och grabbarna är utvilade. Det vill du inte möta. Det vill inte möta. Oavsett om John Fox ligger på sjukan. Det kanske de bara spelar hårdare för. För de spelar för sin head coach också. Så att, alltså, Jaja. Alltså det, Chargers måste leverera för att hålla den här matchen igen. De har ändå hemma arenan. Så de har ju lite odds där. Men det kommer bli tungt. Att, att det är ju inte mycket mer än så här. Kul att ni är hemma. Alltså för grejen att just det är också den grejen. De spelar i San Diego. Det är varmt och gosigt. Så de här äldre gubbarna som spelar i Broncos. De kommer ju triva här. Det är varmt och gött här. Det behöver man inte värma upp lika mycket. Alltså det är ju det som är. Det, det kommer bli en, Jag tror att det kommer bli åka av. Oavsett vilket lag som Chargers sätter på plan. Ja. Men det är bara frågan om hur mycket motstånd det blir. Uh, och så sista matchen på söndagen. Cowboys mot Saints. Ditt favoritlag här. Ja tydligen. Så är Saints på något sätt blir någon så här... Uh, vi ska tid. säga det för lyssnarna skulle och för din skull också att du sitter ju här i eh, Raiders officiella presskonferens eh, Piqué eh, så, ja, att, eh, så att det, det råder inget tvivel om vilket lag ditt hjärta egentligen vill här. Nej, mm. precis, det är väl viktigt för mig att man har mm. det sideline gear som mm. just eh, Raiders coaching har på sig. Cowboys Saints, hur går, hur går det där? Ja, alltså fin match jag tog, jag to, alltså Tycka vad man vill men Boys går ju bara från en så match till en annan och nu ska de spela i alltså New Orleans Saints, deras dom, som är liksom, okej okay, de kanske inte har världens bästa elförsörjning mm. men de, de, de, det är jävla tryck i den arenan eh, och det, det, det, det, jag är helt övertygad om att det kommer bli en bra match har ni möjlighet så kolla på den koka ordentligt med kaffe och sättera möten efter klockan 12 istället för att se om det på morgonen dagen efter. För att det här är en match värd att kolla på. På måndagen sen, också kaffekokartid så mm. kan man titta på Dolphins mot Buccaneers. Ja, det är gammalt. Uh... Om man gillar mobbare. <laughs> alltså ja, mobbar just, man gör mot liksom... Mot äh. Greg Chiano som ja. också... Det är väl de två omklädningsrummen om vi om, ska knyta antikulturen. Men under mest skrutning och kritik just nu. Ja. Um, själva spelet här så ser väl jag att... Alltså jag vet inte längre. Om Backs kan långa upp 21 poäng på också på, på en halvlek så kan ju allt hända i NFL. Men eh, alltså det här ska Dolphins ta. Det måste de göra för att hålla sina playoff-chanser vid liv. Och Bucks borde vilja ta orske på matcher på en bra draft pick, liksom. Inte för att man någonsin spelar på det sättet, ska jag säga. Alla spelar ju för sina löner och får att vara kvar. Så det är ju inte så att de försöker förlora matcherna. Men eh, jag tror att Bucks kommer få det få svårt. De, ja. de kanske dock får tillbaka Doug Martin, deras running back. Och det är ju en jäkligt skön ta tillbaka. Han bär ju egentligen hela det laget just nu. Ja, nej men det... Jag, jag tycker inte det är en match som ni behöver... Koka några extra kaffe. Nej jag känner att det så finns en match som man kan inte säga. när men jag sover istället. Det här är den. Ja, ja. vi ska säga det, det är inte dyrt med kaffe. Men, men det, det är inte värt. <laughs> äh, Nej <laughs> jag skulle också vilja säga att. Så här, om man glider runt idag med en Miami Dolphin Caps. Så då är man för mobbing mobbning. <laughs> Precis som <laughs> man är för rasism. Om man har på sig <laughs> en Redskins. Eller så är man Colin Kaepernick. Ja, bara för att man tycker det är snyggt. Du är ju också så här. Ska jag nästa gång glida runt en armbedel med ett och på sig? Ja, men vadå? Det är snyggt. Jag har sett att de är jävla. Ja, det drar väl lite långa paralleller, ja. tror jag. Vi, eh, vi, vi knyter ett eh, ordentligt snöre eh, runt min hals. <laughs> nej, nej, det är verkligen inte. Runt påsen som vi kallar för NFL-podden och eh, stänger den för idag. Vi säger att vi finns på Twitter. Där heter vid NFL-podden. Vi finns eh, på vår mejladress nflpodden.gmail.com och vi finns på vår Facebook-sida eh, NFL-podden söker ni på så hittar ni dit. Ge oss några likes, skriv någonting. Vi brukar varje torsdag så går vi in och tippar matcherna som kommer. Eh, lita inte på mina tips. <laughs> de, de brukar... ja. Eh, <hör> Och så, så tackar vi kingsizemagazin.se också. För att vi får jobba tillsammans med dem. Det tycker vi är trevligt. Intressant? Ja, absolut. Ja, då avslutar vi väl som vi brukar göra. Intressant. Jo.